Verla anunță organizarea a două workshopuri profesionale de colantări auto, susținute de trainerul certificat MacTac Europe și Avery Dennison, Vasile Lomanar. Evenimentele vor avea loc pe 14 noiembrie la sediul Verla București și pe 21 noiembrie la AD Rap Center, în Alba Iulia. Aceste workshopuri sunt dedicate atât profesioniștilor cu experiență în rapping, cât și celor aflați la început de drum, care vor să învețe corect tehnicile de aplicare, pregătire și finisare. Scopul lor este să ofere o combinație echilibrată între cunoștințe teoretice, demonstrații practice și exerciții individuale, astfel încât participanții să își poată îmbunătăți vizibil calitatea lucrărilor. În cadrul sesiunilor, participanții vor lucra cu folii profesionale de la MACTAC, vor învăța tehnici corecte de tensionare, încălzire și întindere controlată, precum și modalități eficiente de reducere a consumului de material. Se vor discuta principalele probleme întâlnite în colantările auto, de la formarea bulelor și apariția silveringului, până la deformări, zgârieturi și defecte rezultate din pregătirea insuficientă a suprafeței. Vasile Lomanar este unul dintre cei mai apreciați specialiști în domeniu, cu o experiență vastă în traininguri, proiecte de rapping și colaborări internaționale, alături de Verla, a mai organizat workshopuri și în anul 2024, contribuind la formarea unei noi generații de tehnicieni bine pregătiți. Participanții workshopurilor vor beneficia de sesiuni practice intensive, feedback personalizat și acces direct la know-how aplicat acumulat în urma a sute de proiecte reale. De asemenea, este o ocazie excelentă de networking între profesioniști, producători publicitari și antreprenori din domeniul colantărilor auto. Într-un context în care cererea pentru rapping profesionist este în continuă creștere, iar clienții devin din ce în ce mai exigenți, aceste workshopuri reprezintă o oportunitate valoroasă de a învăța tehnici moderne, de a evita greșelile comune și de a ridica standardul lucrărilor executate. Te invităm să urmărești Verla Academy pentru a descoperi următoarele evenimente educaționale dedicate industriei de producție publicitară.